22. fejezet Itt és most Na, milyen volt az első munkanap? kérdezte Harry-et, amint Elizabeth belépett az ajtón. Minden rendben volt, hazudta Elizabeth. Med, milyen volt az iskolá előkészítő? kérdezte és felkapta a kislányt. Tetszett? Tanultál valami újat? Nem. De biztosan tanultál valamit, mesélj csak. Medlin letette a könyvét. Hát... Vannak ott inkontinens gyerekek. Szentég, mutyogott Heréjt. Biztos, csak izgultak. Elizabeth megsimogatta Merlin haját. Egy új helyzet sokszor nehéz. Ja, és Mrs. Madford beszélni akar veled. Med átnyújtott egy papírt az anyjának. Remek, felelte Elizabeth. Jó, ha a tanítók proaktívak. Mi az a proaktív? kérdezte Merlin. keverő. mutyogott ismét Heréjt. Néhány héttel később Elizabeth bement a személyzeti osztályra. Tudna nekem valami információt adni erről a befektetőről? Kérdezte Miss Fresktől. Bármit. Miért ne? Fresk elővette egy vékony mappát, amire rá volt írva, hogy bizalmas. Múlt héten egy egész kilót híztam. Van még valami ezen kívül? Kérdezte Elizabet, miközben átfutotta a mappát. Ebben semmi fontosat nem találok. Tudja, milyenek a gazdagokzott. Védik a magás De ebédeljünk együtt jövő héten, addig majd keresgélek. A rákövetkező héten azonban Fresk csak a szendvicsét hozta, papírokat nem. Semmi egyebet nem találtam. Ez elég furcsa tekintve, hogy milyen nagy felhajtás volt a legutóbbi látogatása körül. Talán a fickó inkább mégis máshova vitte a pénzét. Ez elég gyakran előfordul. Amúgy hogy megy a labortechnikusság? Öngyilkos hajlamok? Erről honnan tud? Elizabet érezte, hogy megfájdul a feje. Ha személyzeti osztályon dolgozom. Itt mindent tudunk. Vagyis az én esetemben csak múlt időben. Mindent tudtam. Ezt hogy érti? Ezúttal engem rúgtak ki. Jelentette ki freszk szinte közömbösen. Péntek az utolsó munkanapon. Micsoda? Miért? Emlékszik a hétpontos listára, amiben javulnom kell? Tíz kiló fogyás helyett híztam háromat. Hízásért senkit nem lehet kirúgni, az törvénytelen. Fresk közelebb hajolt, és megpaskolta Elizabeth karját. Ez szinte vicces. Meg kell mondanom, hogy szórakoztató az ön naivitása. Komolyan mondom, felé Elizabeth. Álljon ki magáért, Miss fresk, ezt nem tehetik meg önnel. Fresk komoly képet vágott. Nos, személyzeti tanácsadóként pártolom, hogy az ember nyíltan beszéljen a főnökével, ha probléma adódik. Ki kell hangsúlyozni a pozitív eredményeket, és a jövőre kell koncentrálni. Na látja! Ugyan? Csak vicceltem. Az ilyesmi teljesen felesleges. De ne aggódjon miatta, már van néhány állásajánlatom. Képírás, gyorsírás. Viszont mielőtt elmegyek, még van önnek egy kis ajándékom. Kárpótlásul, amért olyan szemét módon viselkedtem, amikor Mr. Evans meghalt. Találkozzunk pénteken délután négykor a déli szárnyban a liftnél. Ígérem. Nem fog csalódni. Erre, végig a folyóson, mutatta az utat Fresk péntek délután. Nézzen a lába elé, mert a biológia laborból megszökött egy csomó egér. Beszálltak a lépbe. Lementek az alaksorba, végig egy újabb hosszú folyóson. Egy ajtó előtt megálltak. A táblán az állt. Tilos a belépés. Itt is vagyunk, mosolygott Fresk. Hol? Elizabeth az 1-99-ig számozott kis acélajtókat nézte. Ez a raktár. Freszke elővette egy kulcscsomót. Van kocsia? Ugye üres a csomagtartó? Kikereste a 41-es kulcsot, kinyitotta a megfelelő ajtót, és intett Elizabetnek, hogy nézzem be. Kelvin holmia volt. Lezárt dobozokban az összes munkája. Itt egy podgyászkocsi, ez jó lesz, mondta Fresk és közelebb tolta. Nyolc doboz van, de sietnünk kell, mert ötkor le kell adnom a kulcsokat. Legális ez egyáltalán? Miss Fresk feltette az első dobozt a podgyászkocsira. – Kit érdekel? –